Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. A végtelenül kicsi, végtelenül fontos. Louis Pasztörre emlékezünk. Gimes Júlia műsora. 1822-ben született és 120 éve, 1895-ben halt meg a modern mikrobiológia megteremtője. A francia Louis Pasteur felfedezte, hogy léteznek mikroorganizmusok, és hogy azok betegségeket okozhatnak. Készített oltást a lépfene és a vezettség ellen. Rájött arra, hogy miért savanyodik meg a bor, vagy miért betegszenek meg a sejemhernyok. Hogy csak a legfontosabb felfedezéseit említsük. De ahogy ezt egy 33 évvel ezelőtt készült hangjáték felidézi, Címe látogatóban pasztörnél, a kis Louis nem tűnt túlságosan okos gyereknek. Bízott bennem, és mindig minden tervem végrehajtásában segített az édesapám. Pedig eleinte nem sok sikerrel kecsegtettem. Rá az iskolában nem nyújtottam valami pompás teljesítményt. Hát akkor ugyancsak törhette a fejét a nem nagy jövedelmű tímármester édesapa, hogy milyen pályára segítse. Az a terv alakult ki, hogy be kell jutnom a nagyhírű Ékolnormál Normale Superiorbe, és ott majd oklevelet szerzek. 16 évesen így Párizsba kerültem egy iskolába, de hamarosan betegségig erősödő homvágy vett rajtam erőt, és apám hazavitt. Kudarc volt ez a javából. A közelebbi Beszankomban jártam, aztán liceumba. Apám gyakran meglátogatott. Csak tűrhetően éretségiztem, és az Ékolnormál versenybizgáján. versenyvizsgáján Kémiából közepest kaptam. Elhatároztam, még egy évig felkészülök. És a felkészülési idő alatt elhatározta azt is, hogy éppen kémikus lesz, igaz? Csak ugyan akkor alakult ki bennem ez a döntés, és bizonyára nagy szerepet játszott benne a szégyenem, a korábbi sikertelenség is. De talán még inkább Dümá professzor brilliáns kémiai előadásai, amelyekért eljártam a szorbonra de amikor bekerült az Ecole normál Superiorbe, semmivel sem csökkentette munkatempóját, sőt. Naponta 12 órát dolgozom. Az ekolban nem órák, hanem úgynevezett konferenciák vannak, amelyeket Párizs legjobb professzorai tartanak. Hetenként kétszer matematikából, kétszer kémiából, háromszor fizikából. Ezen kívül átjárok a Sorbonra is, ahol matematikai és kémiai előadásokat hallgatok. Ehhez számítsátok még hozzá, hogy minden kedden kémiai kísérleteket végzünk a professzor vagy egy laboráns felügyelete alatt. Minden nap több órát töltök a műhelyben, ahol üveget fújok, esztergálok, asztalos és lakatos munkát végzek. Egy szóval mindent, amire a laboratóriumi felszerelések készítésénél szükség lehet. Növénytani utakra is járok Párizs környékére, ezen kívül az angol és német nyelvet is felvettem, mert mindkettőre szükségem lehet. Pasztörnek ez a sokoldalú érdeklődése, tudásszomja élete végéig megmaradt, rengeteg mindennel foglalkozott, és már fiatal korában megdöntött egy dogmát, az ősnemzés dogmáját. Nagy Károly virológust, a Szemövelsz Egyetem professzorát hallják. A Lilli Egyetem kémia tanári állását vállalta el, és itt kezdett el kísérletezni, később azonban csak a kutatásnak szentelte életét. Abban az időben még mindig az úgynevezett ős nemzés elmélet volt divatban, amit még Arisztoterész 2000 évvel korábban fejtett ki, amely szerint az atmoszférában található életerő révén a bomló anyagokból keletkeznek az élő lények. Pasztőr agyába ez azért nem stimmelt, és elkezdte vizsgálni, hogy mik lehetnek a levegőben. A nagyon híres kísérlete, amivel végül is az ősnemzés elméletét megcáfolta, az az volt, hogy egy üvegedényben felforralt húslevest, amelyik kristálytiszta volt. Néhány nap a levegőn hagyta, és ez megzavarosodott. Ugyanakkor elkészítette az ő híres hattyúnyakú edényét, aminek egy hosszú hajlított nyaka volt, de lukas volt, tehát a végén a levegő bekerülhetett a lombik belsejébe, és ebbe egy kis vatta szűrődtett bele, és ez a húsleves heteken keresztül tiszta maradt. Magyarul bebizonyította, hogy az a valami, ami a húsleves megzavarosodását okozta, az a levegőből jött. És később, persze, akkor már neki remek mikroszkópjai voltak, ő fedezte fel a mikroorganizmusokat. Tehát ő azt mondta, hogy nem csak úgy a levegőből jövő ős erő vagy életerő hozza léte az életet, vagy változtatja meg, hanem bizony léteznek mikroorganizmusok is, és később be is bizonyította, hogy bizonyos biokémiai, biológiai, kémiai folyamatok elindítói is lehetnek. Például a francia, illetve az angol flotta hosszú időn keresztül tárolt borai megromlottak. Ennek nagyon komoly gazdasági jelentősége is volt, és a tudósai a libig, vagy lavoazié az erjedést teljes mértékben kémiai folyamatnak tekintették, míg pasztőr a kísérletei során kimutatta azt, hogy az erjedést bizony a levegőből származó mikroorganizmusok okozzák. Gyógymódot is adott erre, és ma ezt az eljárást pasztőrizálásnak nevezzük, amikor egy olyan 50-60 fokra kell a bort, vagy a tejet fölmelegíteni, Többszörösen egymás után, és ezzel el lehet pusztítani a baktériumokat, amelyek miatt megromlik a bor, az ecet vagy a tej. Pasteur 1857-ben Párizsba került, és annak az intézménynek lett az igazgatója, az Ökol Normál szuperiőrnek, amelybe diákként oly nehezen került be. Következő, ahogy manapság mondják, nagy dobása a francia sejemipar megmentése volt. 1865-től 70-ig 5 évet töltött ezzel. Nagy Károly virológus folytatja. Franciaország déli részén több millió ember élt sejemhernyó tenyésztésből, ugye a francia textilipar alapanyaga volt a sejem. Ebben az időben a sejemhernyókat betegség támadta meg, illetve hát nem tudták azt, hogy ez egy betegség, de minden esetre nem tudtak rendes sejmet legombolítani a gubókról, és pasztőrt kérték föl arra, hogy tisztázza ennek az okát, és végül is rájött arra, hogy a sejem hernyók belében lévő mikroorganizmusok okoznak olyan betegséget, amelyik ahhoz vezetett, hogy nem kellő minőségű volt a sejem hernyók. Pasteur kitalálta a baj megszüntetésére azt a lényegében igen egyszerű módszert, amit ma már az egész világon használnak, hogy kiválogatják az épp petéket és csak azokat tartják meg a jövő évi termelés biztosítására. A petéket pedig elégetik. Pasteur e módszere visszaadta Dél-Franciaországnak kenyerét, és preventív módszert nyújtott az egész világ sejemtenyészetében a szemcsekor csapásainak kikerülésére. Hőgyes Endre mondta ezt, Pasztör halálának ötödik évfordulóján tartott emlékbeszédében 1900. október 20-án. Pasztör munkásságának következő nagy sikere, a lépfene kórokozójának azonosítása és az ellene való védőoltás kidolgozása volt. A lépfene, az antrax ez egy bakteriális betegség, amely az állatokat elsősorban a marhákat érintette, nagyon komoly gazdasági károkat okozott. Nagy Károly professzor. És ő mutatta azt is ki, hogy ez bizony egy bakteriális betegség, és ő egy oltóanyagot dolgozott ki. 60 birkát oltott be lépfene baktériummal, és a felét beoltott az általa készített oltóanyaggal. És azok, amelyik nem kapták meg az oltóanyagot, megdöglöttek, akik megkapták az oltóanyagot, meggyógyultak, vagy nem is betegedtek meg. Ez nyilvánosan nagy közönség előtt csinálta, mint egy bűvész mutatvány, persze hát a birkák nem egy nap alatt döglöttek meg, de mindenki rendkívül izgatottan várta a Párizs népe, hogy most megdöglenek-e, vagy meggyógyulnak-e, és az újságok nagy diadallal írták, hogy Louis Pasteur meg tudta gyógyítani a birkákat az ő általa elkészített lépfene elleni vakcinával. Pasztör számára a legnagyobb sikert és legnagyobb hírnevet a veszettség elleni oltóanyag hozta. róval 1881-ben kezdték a szisztematikus kísérleteket, és a vakcina 1885-ben készült el. Ferenci Tamás biostatisztikust hallják, aki egyebek között könyvet írt a védőoltásokról és azok történetéről. A veszettség az mindig is egy rettegett betegség volt, de emberről emberre nem terjedt. Maga a megharapott ember meg tudott betegedni, de járványok nem tudtak belőle kitörni de a rettegettségét az adta mégiscsak, hogy ha egyszer valakinél megjelentek az idegrendszeri tünetek, akkor a halálozási arány praktikusan száz százalék volt. És nem csak Pasteur korában, hanem mind a mai napig. Úgyhogy ennek megfelelően komoly úgymond orvos érdeklődés volt, hogy meg lehet-e valamilyen formában előzni ezt a betegséget. Pasteur több más állatgyógyászati jelentőségű fertőzőbetegséggel, parófi kolerával például foglalkozott, megelőzően, és az 1880-as években terelődött az érdeklődése a veszettség ellen. Ja, az az érdekes, hogy azt ma már persze tudjuk, hogy a veszettséget egy vírus okozza, de Pasteur ezt nem csak hogy nem tudhatta, nem tudta, még azt se tudta, hogy mi ez a kórokozó fajta. Ennek ellenére azt helyesen megállapította, hogy bármi is okozza ezt a betegséget, az valamilyen formában az idegrendszert támadja meg. És meglehetően a szisztematikus, éveken tartó kísérleteket végzett Például demonstrálta azt, hogy beteg állat gerincvelőből mintát vesz, akkor azzal az anyaggal más állat megbetegítheti, annak pedig beadja. És a korábbi állatgyógyászati tapasztalata alapján támadt az az ötlete, hogy lehetne veszettség ellenvédő oltást készíteni, azzal a trükkel, hogy ha a veszettséget okozó valamit, amit persze még nem tudott, hogy micsoda, legyengíti. Ez neki korábban más betegségnél már sikerült, és felmerült benne a gondolat, hogy a veszettségnél is működőképes ez. Maga az alapötlet nem mert ez nagyjából száz évvel van az első mai értelmű védőoltás bevezetése után, ugye Edward Jenner és a fekete hívlő elleni oltás, ami bizonyos értelemben szintén erre a logikára ment, hogy egy gyenge betegséget hozzon létre mesterségesen, aminek ugyan kiteszi az alanyt, de az a gyengeség miatt nem jelent, különösebb kockázatot. Viszont cserében ennek a gyenge betegségnek a kiállása majd a későbbi igazi betegséggel szemben is védettséget fog adni. Ez volt Jenner koncepciója, amit annak idején még a 1700-as évek végén igazolt is kísérletesen, és be is vált, és pasztő... És ő tehénhimlő kivonatot használt, úgymond. Így van. Jenner módszere az volt, hogy a fekete himlő ellen himlővel védekezett, tehát egy másik, de persze rokon fajjal. Ez pasztőr korára már fényes sikert is aratott. Pasztőr módszere abban volt más, hogy míg Jennernél a gyengítés az abból adódott, hogy egy másik normális körülmények között nem embert megbetegítő fajt használt, addig pasztőre egy más koncepciót állt neki kidolgozni, ugyanazt a fajt használta, tehát veszettség ellen veszettséggel védekezett, csak magát a veszettség vírust igyekezett mesterséges eszközökkel legyengíteni. Anélkül, hogy tudta volna, hogy van olyan, hogy veszettség vírus. Így van, pontosan. És ennek a kivitelezése a mesterséges gyengítésnek lényegében két lépésből állt, és maga az alapötlete az tulajdonképpen máig él egy sor oltásban. Az egyik ötlet az az volt, hogy a vírust sorozatosan átoltotta állatról állatra, megbetegített vele egy állatot, hagyta, hogy a vírus tenyészen benne, utána kivette egy mintát, és egy másik állatra átoltott, és megbetegített, és így sorozatos átoltásokat végzett. A másik trükk az az volt, hogy a nyúl gerincvelőt, még mielőtt kivonta belőle a későbbi védőoltást, előtte egy speciálisan erre tervezett üvegben még ki is szárította, mert az volt a koncepciója, ismét csak helyesen, mint kiderült, hogy ez a szárítás, ez valamilyen módon gyengíteni fogja a vírus, akinek nyilván ez nem természetes környezete. Na most mai oltásokban nem nagyon szoktak szárítani vírusokat, de az első ötlet, tehát az, hogy sorozatos átoltásokat végzünk, ez viszont tökéletesen helyén valónak bizonyult. Mai napig használunk élő kórokozókat tartalmazó oltásokat, és azoknak a túlnyomó többsége az a pasztőri elv szerint van gyengítve, tehát sorozatos átoltásokkal. Nyilván a mai oltásokban állatból állatra. Oldják, hanem valamilyen élőközekben tenyésztik és sorozatosan átoltják. Visszatérve Pasztőre, ő tehát végzett ilyen sorozatos átoltásokat, szárította a nyúlgerincvelőt, és utána vonta ki az oltásnak tervezetten használt anyagot, kutyákkal kísérletezett. Először nagyon hosszan szárított gerincvelőből vett mintát adott be a kutyának, Mondván, hogy az a leggyengébb, tehát akkor az a legbiztosabb, hogy nem okoz vele problémát. Utána egy kicsit rövidebb ideig szárítottat, még rövidebb ideig szárítottat, még rövidebb ideig és így tovább, míg nem eljutott arra a pontra, hogy beadta a szárítás nélküli, közvetlenül a beteg nyúl gerincvelőjéből kivett mintát, ami normális körülmények között, ha megcsináltuk volna mindent, valami nélkül, természetesen azonnal megbetegítette volna veszettségben a kutyát, ami a barútul el is pusztult volna. De azáltal, hogy megcsinálta ezt a megelőző lépéseket, hogy gyengébb, aztán kicsit erősebb és még erősebb és még erősebb, azaz kevésbé szárított mintákkal beoltotta, nevezük nevén a kutyát. Ilyen előzmények után viszont akkor sem betegedett meg a kutya, amikor a közvetlenül beteg előtt beadta neki. Tehát védetté vált a kutya. Pasztőr azt kérte, hogy Franciaország legjobb orvosaiból álló bizottság ellenőrizze valamennyi kísérletét. A komoly kísérletek beterjesztésekor a bizottság a következőket jelentette. Ha egy kutyát veszettségben elpusztult nyulak gerincagyából származó fertőző anyaggal fokozatosan immunizálunk, akkor semmi az égvilágon nem fertőzheti meg veszetséggel. Polde Kruif, bacillus vadászok című könyvéből idéztünk. A mikrobiológia a regényes története először 1926-ban jelent meg. Mint általában a 19. századi tudósok, pasztőr, nagyon magas etikai erkölcsi alapon állt. nagykároly professzor. És nagyon tépelődött, hogy egyáltalán emberben az ő preparátuma használható lesz-e, vagy egyáltalán lehet-e használni. És a tudós társaival is állandóan erről beszélt, hogy hát igen, először talán saját magán fogja kipróbálni ezt a saját készítményt, és akkor majd megfigyeli, hogy milyen változások vannak, és ez majd egy lassú folyamat lesz. Még nem, 1885. július 6-án a laboratórium ajtaját egy teljesen feldult asszonság tépte föl, aki rimánkodva kérte pastört, hogy a fiát, mentse meg a haláltól. Tudnék a fiát, akit Joseph Meisszernek hívtak, egy kilenc éves kisfiú, egy veszett kutya harapta meg, és Pasteur ugye akkor nem volt már idő a tépelődésre, az egyik legerősebb preparátumával kezelte a kisfiút, és a kisfiú életét megmentette. Ez egy óriási dolog volt, és pasztőrt meg is erősítette abban a hitében, hogy az ő preparátuma emberben is használható. Pasztőr ezek után Rendkívül híres és népszerű ember lett, a Francia Tudományos Akadémia tagja lett, az egész országban ünnepelt orvossá vált, és vasárnap délelőttönként matinéket tartott. A Pasztőr intézet előtt az utcára vonult ki, az asszisztenseivel, és ott az utcán kihelyezett asztalon oltotta be a jó népet, és körbeállva nézték, hogy a többieket hogy oltják be. Tehát majdnem egy ilyen cirkuszi mutatvány külsőségei keretében történt több száz embernek a beoltása és az újságok napponta írtak róla. Ezek olyan emberek voltak, akiket megharapott kutya vagy farkas? Nem, ezek már megelőzésként kapták meg az oltást, tehát erdészek, vadászok voltak, vagy mezőgazdasági munkások, akiknél fennállhatott az, hogy veszett róka, farkas vagy valamilyen más állat, többek között veszett kutya, haraphatja majd meg őket. Kastör tulajdonképpen bizonyos értelemben ma is jelen van a mikrobiológusok mindennapjaiban. Az általa feltett kérdések megválaszolásához ugyanis sok mai szemmel aprónak tűnő gyakorlati problémát is meg kellett oldania. Kristóf Katalint a Semmelweis Egyetem bakteriológusát hallják, aki betegek mintáiból nap mint nap azonosít kórokozókat. A egy mikrobiológusnak a mindennapjaiban, bármikor mindennel kapcsolatban szóba kerülhet. Például, amikor a kórokozó mikróbákat próbáljuk beazonosítani a különféle klinikai mintákból, akkor használunk különféle táptalajokat. És a volt az, aki mert meg akarta találni a korokozót a bizonyos betegségeknél, és nem volt a kezében olyan módszer, amivel ezt biztosan megtehette volna, hoztas kísérletezések alapján létrehozott speciális táptalajokat, A gyakorlatilag, az alap munkaeszköznek a kidolgozásához is külkeményen hozzájárult az ő munkássága. Rendkívül sziszi rendkívül sok kísérlettel kellett neki megtalálni azt, hogy melyek lesznek a legjobbak. Számomra fantasztikus az, hogy a tulajdalomban lehet egy 1886-os a bakteriológia rövid tankönyve című erekje. Ez pasztőr halála előtt 9 évvel született. Igen, és például külön fejezetet szentel a járásoknak, és ott szerepel az, hogy pastör, tenyésztő módszerei, és szó szerint azt írja, hogy pastor volt az első, ki baktériumokat a kísérleti hibák lehető elkerülésével tisztán tenyésztette. Leírja azt is, hogy táptalaj, húslé, marha, borjú, csirke, stb. húsából állítható előmelyet felaprítva vízbe lassan felfőzünk. És a másik nagyon fontos, hogy naponta használunk pastörpipettákat, a különféle átoltásokhoz tenyésztéseket. Tehát mivel annyira az elején volt még a vizsgálatoknak, hogy szinte a teljes laboratómi felszerelés minden lépéséhez végig kellett gondolnia, hogy mi lehet a legjobb eszköz, Ezeket le kellett gyártania, először még semmilyen segítségére való, ember sem volt később már üvegkészítőket, üvegmosókat mindenkit sikerült a munkájának, megszervezni, és utána, amikor valamilyen ilyen új eszközt sikerült alkalmazni, akkor pedig óriási lelkesedéssel várta azt, hogy az az eredmény születik amit ő szeretne. Tehát ez a fantasztikus, hogy találkozott egy problémával, nem volt hozzá megfelelő eszköz, végig gondolta, hogy mire lenne szüksége, megtalálta azokat az embereket, vagy meghallgatta azokat, Nek az embereknek a tanácsát, akik ebben tudtak segíteni, és megalkotta. Tehát nem állt meg a problémánál jó, ezt nem tudjuk a mai eszközrendszerrel, akkor itt a vége. Hanem haladt tovább, és ezeket megcsinálta, hogy be tudja az igazát bizonyítani. Pasteur 1887-ben új intézetet alapíthatott Párizsban. A fertőző betegségekkel, kórokozókkal, baktériumokkal, vírusokkal foglalkozó Pasteur ma is világhírű. Pasztör nyomán annak idején világszerte egymás után alakultak a pasztörintézetek. A budapesti pasztörintézet tulajdonképpen 125 éves. A Szemövejsz Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének elődje volt, és a magyar orvostörténet nagy alakja, pasztör kollégája, barátja Hűgyes Endre alapította 1890-ben, öt évvel pasztör halála előtt. Nagy Károly professzort hallják, aki tíz éven át igazgatója volt, a valaha pasztőr nevét viselő intézetnek. A 19. században a tudósok ismerték egymást. Nem volt olyan nagyon sok tudós, és ilyen értelemben Hűgyes is nagyon jól ismerte Pasztőrt, és nem csak leveleztek egymással, hanem Hűgyes többször meglátogatta Pasztőrt, és éppen Hűgyes volt az, aki Pasztőr veszettség vacináját már két évvel később módosította, és egy sokkal jobban dozírozható módszer dolgozott ki, és ezek után a Hűgyes féle vakcina vált, elterjedt. Hűgyes annyira tisztelte Pasztőrt, hogy Pasztőr 1895-ös halálakor a sírjára százszál fehér rózsát Küldött, és 1900. október 29-én az akadémián egy emlékbeszédet tartott, megemlékezve Pasteur nagyságáról, és hügyes szájából hangzott el először, hogy Pasteur tekintjük a mikrobiológia atyának, megteremtőjének, kidolgozójának. Pasztőr a tudományos felfedezések valóságos aranyembere volt. Kezében, amihez kezdett, majdnem minden a tudomány szín aranyává változott. Felfedezései a természettudományok legnagyobb felfedezéseivel versenyeznek. Pillanatra talán megállhatunk felvetni a kérdést, mi volt a benső kulcsa az ön nagy tudományos sikereinek. Éles megfigyelő volt mindenek előtt, ki észrevett sok oly tüneményt, amit más meg nem látott. Szigorú és penetrás ítélő volt megáldva, ki a különböző tünemények között az okbeli kapcsolatokat gyorsan belátta, tudományos képzelő ereje a lehetőségek felállításában termékeny. A kísérleti módszerek feltalálásában és végrehajtásában nagy invencióval és nagy gyakorlattal járt el, és nem nyugodott addig, míg az általa előbb sejtett, később kísérletileg bizonyosnak látszott tudományos igazságot egyszerű, tiszta kísérleti demonstrálhatóságig nem vezette. Ezekhez járult szakadatlan és kioldhatatlan vágya a felfedezett igazságok után az azokhoz kapcsolódó újabb rejtélyek megfejtéséhez jutni, és nem kímélt semmi fáradtságot, hogy a megfejtést, ha lehet, elérje. A téridőben ma a mikrobiológia atyára Louis Pasteurra emlékeztünk, aki 120 éve halt meg. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Maksai Helga, közreműködött Varga János. 2015. október 22 i adásunkat ismételtük meg.